Про хлопців, що йшли з кулими та й писанку вкрали, повернули до шинкарки, за горівку дали, а Ліда слухала й вірила, що ганна намова і приспівування то доконечний писанкарський ритуал. Бо писанка, моя доню, не просто розмальоване яйце, а ворожба, чаклування над зародком життя, і коли ти випишеш на яйці знаки сонця, блискавки, хмар. Засіяного поля зірничок, то набуває воно чудодійної сили, і, не дай Боже, як розіб'ється викинути лушпайку сміття. Тоді ті визерунки стають злими прикметами, і той клинчик з крапочкою, що означає домівку, може спалахнути полум'ям і спалити хату. Дерево життя з двома оленями обабіч нашлють порчу на худобу, а кривульки, котрі означають дощ, спричинять посуху у краю. І щоб ти знала, що ці трикутники, які називаються тригверами, то образ вогню і чоловічої сили. Добре приглядайся до цього знаку, дівчино, і водно посилюй свою віру в нього, бо ніщо на світі так не потрібне жінці, як тепло і плід. А цей безконечник, що побуває довкола писанку, немов хміль, то лінія людського життя, і я нині його якнайтісніше скручую, бо то буде твоя писанка. Хочу, абись довго жила. А та ружа посередині безконечника – то знак Христового царства. І знову Ганна на мова переходила в пісню. Так плавно, ніби жінка весь час її наспівувала. Ой, кивала дівчинонька пальчиком до мене, неси, неси... Нелегійнику писанку священну, а ця писанка із сонцем береже тебе від хвороб, а он та з рослинним малюнком на добрий урожай, а та, що з півним охоронить від блискавки. Тепер поглянь, це дерево життя, а виглядає як тризуб, найдавніше на землі герб, який став нашим, і тому тяжкі вороги хочуть його знищити, бо мають пізьму на нас за те, що ми старші за них на землі». Ой. «Займемо сиві бички в зелену ліщину, заміняємо писаночку за файну дівчину». «А звідки взялися писанки, Ганно, і чому їх розписують перед великоднем?» – запитала Ліда. «Коли вели Ісуса розпинати, ніс один чоловік повний кошик і яєць на продаж. Залишив він кошик при дорозі і поніс Христа на Голгофу. А коли повернувся, то побачив, що яйця крашанками стали». То кров Христова на них, а ще кажуть, що матір Божа розписувала писанки для Пилата, щоб той змилосердився над її сином. Як писала, то плакала, тому писанкарки кладуть на яйця крапочки, подібні до сліз. Такі самі узори насилюються і на гердани. Ганна дістала з полиці Глечика і вийняла з нього жменю силянок. Були вони широкі вузькі, зелені, жовті, і пурпурові з довгими і короткими бомбликами, а на одному гердані по обох смужках спливали вниз гарячі ромбики, що яскраво сяяли на зеленому бісерному тлі. Ліда жохнула від захоплення, схопила, приміряла гердан до груди і стала в цей мен ще гарнішою. Підійшла до дзеркала, приглянулася і підвела на ганну благальний погляд. — Сподобався? — спитала Ганна. — й добре. Подарую тобі на твоє весілля. Ось бачиш ці червоні клинчики, їх по двадцять на кожній смузці. Це сорок днів посту, сорок днів перебування Христа у пустелі, сорок мучеників. Проте кожен окремий клинчик — то одне якесь бажання. Вибери собі на нині, котрий хочеш, приклади до нього палець і промов бажання в голос. — Хочу, щоб сьогодні прийшов Василь, — сказала Ліда, притиснувши пучку до верхнього ромбика. «Сьогодні вони мали цурис у школі», – мовила Ганна, і сполох пробіг по її щоках. «Я знаю, а Василі досі вартує офіцера, водить його з собою, щось вивідують, когось ловлять». Та найби вже його Ганна затнулася і приклала до уст долоню. «Прости мені, Господи». У цю мить біля млина десь на кляузі пролунав постріл. Жінки німо переглянулися, чекаючи стрілянини, та було тихо. «Може того Василь шполу вбив?» Глянула Ганна на Ліду. Боже, як це страшно, прошепотіла Ліда. Василь звів шполу в каньйон на Кляузі і наказав йому зупинитися над пістинькою. І коли лейтенант немець кам'янів Шервучко повернув голову, Василю здрів, витліли від страху обличчя ненависного ворога. Тоді рука сама потягнулася до гашетки автомата і наказ ворона тепер для нього нічого не важив. Як же він відпустить живцем убивцю Андрія? Мусить шпола впасти від справедливої кулі. І вже бачив Василь, як лейтенант лежить спиною на зарінку, а голова у воді. Та вразі в'яв палець, сповзи з гашетки почуття дисципліни, а може і страх перед убивством людини був сильнішим від бажання помсти. Василь пересунув за спину автомат, розцібнув...